chamamos a música para recibir a Paco Rivas, o poeta da Mariña Luguesa, que mm, temos que felicitar lle temos que desexarlle de todo o ben posible, eh saudámolo. Moi boa tarde, Paco. Moi boa tarde. Primeiro canto duren minutos aí. Por qué? Porque me dices chamote un minuto e vou tocarte cinco. Porque por Escoita, a persoa anterior non non era broma, non soltaba, non soltaba. Era a Joan Alcodabella que me falaba dos or, dos cabaceiros, dos sorrios e díxenlle, "Escoita que teña outro lado unha persoa que temos que falar con ela." Poeta. Por aquí por aquí chámanse cabozos. Cabozos. Sí, eu eu Cabozos. Que, que ten moitísimos nomes en Galicia, non? Teño entendido que Cabaceiro, Caboz, Calostro, tamén eh, Canastro, ca, um, Piorno tamén. No, eso é máis asturiano, non? Ese, Ese queiro tamén, o sí, non, non, non non é un tema que domine, pero si sí sei que por aquí lle chaman Caboz. Ah, bueno, bueno. Bueno, tamén ten unha estructura moi, moi semellante a da, a da parte de interior, que é decir de pedra o, e, e despois na parte de arriba mellor, un pouco de madeira para poder si, co... si, sí, sí. sí. sí, bueno aquí, aquí por un que ves bueno realmente son máis chafulleiros aquí son máis chafulleiros destes, bueno o feísmo é bastante Bastante comum na nosa terra, non? Es, ves sí, unha canxela ten... que, que é o somiar dunha cama, ves? Sí, non a finca. Os animais é, é unha ducha, unha ducha esxi sí, sí, unha bañera, unha bañera, si. Sí. era unha casa a mitad de pedra, a mitad de ladrillo. Sí, ou sí, feixismo con es... lo de low o tratellado. Sí. O feixismo bueno. aparece en Galicia cada dos por tres, é sí, sí, ¿sí? moi bastante. Poñen unha finca, unha porta dunha nevera. Si, si, si, cousas esas. Bueno, Pero bueno. Hai hai es, Escoita, mm, mm, Que te, te, te, temos que pedirche que nos comentes cousas da túa creatividade escrita e poética e, e, e narrativa. Últimamente que tamén estabas facendo algún elemento culto, verdad? Sí, de, sí curto, bueno, xa publico varios ¿verdad? libros de narrativa, pero ahora eh, pues, estou traballando nun, nuns de... de, de relatos breves ou curtos, se sí. poderes chamar microrelatos, en algún caso son micro, noutros non tan micro. Hmm. si, sí, narrativa curta que decías ti que además tiña sí, tiña moito sí, tiñes sí, sí, sí. moito interese porque bueno, non sei, dáballes eh, a ver, eu é unha novela non me non me... te centras. Claro. Eu escribí unha breve así tamén, pero Bueno, os meus relatos que teño mm. publicados son noveliñas curtas, claro. pero unha novela, si. Pues, ah, sí. moito pues, que... que non estou a gusto, vaya, sí, me, preci... me... precisa un tempo determinado e ao mesmo tempo sei que hai no, no, moitas voltas O tempo claro. mellor necesita un sempre poemas, necesitas dar darlhe mil voltas hasta que che sae, pero o tempo mellor sale mellor un relato, eu teño escrito relatos. Mm rapidísimo, unha hora claro, que, que por, eso, por eso te centras moitísimo non somente na poesía, neses haikus que é o que che fan facer eh, tamén eh, filosofía e literatura, claro claro, os haikus, os haikus estarán a sair o libro estará a sair claro, pronto claro, iba claro. a sair este Nadal, pero claro, como estaban de vacación supoño que que posporían. Uh -huh. pero, o posporían pero un haikus, pues, o millor se le hace voltas e voltas porque o que é que ten que ser aí, todo o que se xa moi breve sempre máis difícil que o que longo mm. é máis doado explicar unha cousa en catro folios mm. que, que en catro liñas. Mm. claro sí. é, é, é, o, que... o bon se breve dúas veces bom, decía sí, sí, por decía, eso Si, sí, non. Sí, por, por, por eso, por eso ese traballo de, de concentración para poder chegar. Que, que bueno que ten muitísimo sí. que ver tamén coa filosofía, non? a forma de ser dun memo, sí. non? Si, sí, sí, bueno, depende do no momento en que te atopes, non? Porque que tempo para cada cousa. Aí <risas> en poucas veces que che che apetece máis escribir pues, relatos, outros que te apetece máis poesía, mm. apetece non facer nada. Mm es simplemente dictarte a, a, a pasear por aí que igual que o que está pasando por É igual que o que está estudando para después tener un exame, non? Que es disfrutar do momento. Claro, pero con cuasorellas expertas, claro. disfrutar do momento, ¿no? Es disfrutar do momento, que quiere decir que non no que que decir que no estás mirando, que sino que te estás observando, estás eh, Claro, claro, claro. claro, claro. claro. Claro, sí, sí. e despois escribir sempre é difícil e eh, eh, eh, poñer tanto un papel en branco sempre complicado mm. E traballar Eso é traballar, eso é, traballar. E, é complicado, sí e, e, e non é así Bueno, vou, vou arriba a escribir mm. eh, no tens que ter unha idea a ver que quero facer agora Despois hai que preparar es, Non é tan tan como pensa a xente a la cuestión de un poemiña de 4 ou 5 versos, un soneto, sí, sí. pues eso te traballo ten. É unha elaboración claro. bastante difícil claro, e eh, complicada, claro. porque é un proxecto, eh, eh, tens que facer... É eh, complicado, tens que dar, dar claro. moitas voltas, eh, claro. tens que buscar as palabras xeitadas, tens que ter pero. un gran dominio do léxico, tens sí, que sí. buscar os, os sinónimos pertinentes, ah. tens que buscar a rima, tens que buscar ah. eh, sin que perda... Buscar rimas sin que perda o contido E sin facer rimas pedantes, rimas ah, estúpidas sí. e, bueno, que, últimamente, últimamente eso do, do, do, do elemento pedante Aparece en calquera, hasta nos, nos, nos informativos Sí, bueno, tamén ahora hay moito Moito, moito, moito escritor de diccionario Este, es que, se ponen, este sí. es que se ponen co dicionario ao lado sí. e como non fai falla rima nin nada, pois pues, é simplemente buscar palabras máis ou menos eh, que sonen ben e eh, que teñen así unha sonoridade un pouco tal sí. e ilas ponendo e cando fume sobe pola sal, pola escaleira <risas> do tempo chega a, tos, a to sobrado da acende bueno, así es tamén se escribe, claro. Rim sí, e non estou menospreciando a xente que escribe sin rima ni nada disso, non? E cada un que escribe como queira, pero eu para escribir ya a miña xente quero que me entendan. Home, exactamente e, si que a me mensaxe. Teño que utilizar a súa linguaxe, teño que utilizar a, a súa forma de entender a vida, e, bueno, sí. gracias a iso pídenme cousas tamén. Paco, Paco, leme o poema da de... A da pescantina sí, sí. leemos o poema do, do mariñeiro claro, eu sei, o dele pero non teño nada encontrado outro tipo de poesía claro, si, sí, si, sí. e ademais unha cousa que, que, que tamén te, ti tenche que te satisfacer moitísimo é a mensaxe que ti tratas de, de, de, de emitir non porque aínda claro. porque... que un escribe eu polo menos mm. eh, para un, sí. eu, antes que nada escribo para mí. Mm porque claro. estoy disfrutando o momento, porque me gusta claro. como estou comendo un, un plato de caldo. Mm -hmm. ¿no? Está me sabendo bien, está bueno, pues eh, cuando vos estoy escribindo, estoy escribindo para mí básicamente. Logo, claro, claro. después, claro, también me interesa que haja un tipo de lectores, lectoras que que molean, mm -hmm. pues por, porque porque sí. Vale, claro. e que me Muy bien. Es que me digas opinión, e, e quero mí, o transmitir mejor transmitirle un mensaje exactamente. Mm -hmm poesía, porque hay poesía de todo tipo poesía mm. costumista pues, poesía co co eh, comprometida de carácter eh, político aunque normalmente son los peores poemas ¿no? <risa> si lees a Miguel Hernández pues cuando, cuando amigo que menos me gusta a, a, a poesía de militancia mm. a mí a poesía de militancia a veces bueno, no me gusta muy porque. es muy Eso moi limitante Moi ben Bueno Que, que si queres eh, aproveitar un momento Para mm, facernos degustar a túa creatividade Con alguna y, y, lectura Estaba precisamente aquí Con poeminha que teño Vale De, de, de un libriño que se titula Picaraxadas Non sei se si mm. coñades Si, sí, que nos falaches xa nunha ocasión sí, sí. Que editou hai tempo Toxos Soutos Pois veña. E hai un poema aquí das aboas, eu estaba, non sei porquê, estaba lendo, que le vi, que hai unhas minhas mans agora. Mm. Eh, estaba, estaba lendo, mirando, este, e vim o poema aquí da aboa, porque era un poema que eu dedicara a todas as aboas, acorde, de moito tempo. Mm. Eh, é guapo, leo, bolo, se que, que deseo, un pouquiño bueno, un pouquiño non moi longo, pero un pouquiño longo. Vale. Claro, é eh, vale. eh, eh, merecente dun traballo extraordinario polo feito de que as aboas merecen o todo Digo eu Pois aí vai Veña. Para que non entreternos máis Veña. Para debuxar un soño co pincel dunha mirada inventaron xas aboas alono tempo das fadas Carai. Porque saben de solpores Porque saben de alboradas De bolboretas de cores De rechoutxíos enanas De cantaruxos do rego onde a lúa chea se baña De paroladas da brisa Cosanamiños da fraga Eu tiña unha boa miña Que coa aurora despertada, Para pintarme de soños carabelos coa mirada Eu tiña unha boa miña con carrapucha encarnada Amiga de garbanziño e de ladino da lámpada Cada angurra era unha historia Que ella adornaba faciana Metres coas súas mans mornas o meu pelo acariñaba, navegábame cos dedos polo mar da miña cara, bambeábamo de cote o tempo que me contaba que luz que nos maru, que nos a luz que nos manda a aurora un xigante que na apaga cando xa chega a noiteña alou por trás das montañas. Contaba de encantamentos, de nomos, ananos, fadas, de príncipes namorados, de doces ras encantadas. Mira que creer que os ananos Carrexan cores da fraga Para pintar en as rosas Que plantou ao pé da casa Mira que creer a mantenta Que hai unha vella na praia Cun arco con sete cores Para pintar escampadas E sabe de Pedro Chosco Que habita no alén fraga Por riba dun maturuxo No fai azul dun landra. contou tanto en silencio En tanto me acariñaba e le mil versos con beixos da súa hallada contou un día calquera cos suspiros dunha fada vestida de bolboreta con carrapucha encarnada Carre Venga, eh... no. eh, eh, me falta unha folla que nada eu pasado que era, Pero ata aí, fantástico sí, veña, Acabo que faltan faltan dúas estrofas Veña, veña, veña, veña contou-me unha ollada tenra, contou-me o azul dunha ollada, e dende aquela camiño collido a súa mirada. Cada día, cada noite, teño veixos a calada e unha caixinha de soños que Pedro Chos come nana. Eu tiña unha boa tola. Ainda me choran as baguas. Non era tan tola, non, non era. A verdade que... Non, non era, non. Que fantástica que descripción tan feiticeira de verdade, que si a tú aboa escoitou no, fo de verdad que mmm, choraría de vacuna De, de, caquería, de verdad Encantame enc Encantame que vos gustara A min tamén me, me emociona cando leo Porque penso nela, obviamente Pero penso tamén en miña má a fin de contas era Chega o momento que todas as máis son a boas Claro que sí, claro que sí eh, bueno, Paco, esta buena Xa, xa non a gravou o noso técnico vou a emitir en algún momento determinada Ainda que ten un estese eh? Cando ti que irás. Grazas. Ás como está interrumpida por aplausos, mira, queda máis bobo. <risas> Moitísimas grazas. Que teñas unha feliz semana, Paco. Igualmente. Feliz ano para vos tamén. Teña. tá logo, tá logo. Apertas. Apertas. Vamos a despedir a Paco con música E de seguida, queridos ointes Escoitaremos a crónica do noso Correspondente nas Rías Baixas Ali, no outro lado En, en Conbarro está Xuliu Simón E mándanos unha crónica Feiticeira, que tenga algo que ver con Castelao E tamén coa súa música Que, que, que nos dedica Queridos ointes, que teñan unha feliz semana Ata o vindero sábado Xe deusquer